не знайшла кращого, втім було солодко. Мовчки або з буденними словами, втиха і прихильність долинали тепер до неї без перешкод. Навіть взяв гітару, підібрав закат і програв два перших акорди чогось свого і не свого «Ленній Кравіц», «Олай Вонт», «Баладний стандарт», тобто все, що засіло у серці. Акордів мало. Тому голосові розкладки перевів без слів у груп лектором. А то б мою вимову Ванда засміяла. В очах у мене тамувалося дихання. Щоб підтримку ритм секції, ударних, хоча Матвій до цих запозичень мене трохи ревнує. не побігла здивованими очима. «Ти граєш медіатором?» Але я дивився на її дівочі, заткані джинсами колін, і мовчки обмірковував наш перший діалог – Таких абрикосів у столиці немає. Надто ж про недовірливо і щиро переді мною. Я тихенько її запитав. Хочеш, сам здогадаюся, хто ти? Та не дуже. Який у тебе батько? Я б почав здалеку. Не скажу. Хотіла звідси до них зателефонувати, щоб не дзвонили мені, але не вийшло. Ти в батьків одненька. Яна посміхнулася. Ти думаєш? У тебе голос затишний, що може проблеми з батьками мовчить. Зате вступила до університету і живеш сама. Я почав наспівувати. Та невдовзі прийде осінь, і ми всі розбіжимося по русифікованих містах. Це втручання у чужі справи, але продовжуй. Ти на кого схожа, на батька чи на матір? «На тата, а менша сестра – на маму. У обох якесь дике світле волосся, як пилок і мед. До того ж сестра за мене вище і гарніше». «Ого!» – не вигадав. «Зіграємо?» – і, порушуючи авторські права, повів. «Так у світі повелося, я люблю її волосся, я люблю її тонкі вуста». Коли тебе спостерігаю, то йдеться не про красивих жінок. Справа, тобто, не лише в цьому. Хоча ти просто декому зустрілася красива, а іншому – ні. От так от. Якщо треба саме така і ніяка інша. Тільки тоді й розумієш, що тобі випала вродлива або ні – жінка. Личини її привабливості мені було мало. Я палиці не перегнув? Ні. «То як воно на сході у місті з русифікацією?» «Дурієш? Не треба. Чула, ти цілий день п'єш з Богданом?» «Хотілося б. Та навряд чи. Давай домовимося. Трохи ось портвейну, трохи пива. Бородань, до речі, радив не пити». «Так? А ти не знаєш, чому він сахається мужиків?» «Ні. Ти що, до нього підходив? Ще ні. Мені він просто не подобається» після чого темна порцеляна очей зробилася несміливою, з усміхом «У тебе дружина, сестра, дівчина є? Ні». «А що? Нічого, запитую, ти так граєш про це. Де ж ти чула? На демокасеті. Бачиш?» <смістична> Вже прослухала запис, котрий мать їй подарував Лілі, хоча там мого співу лише в одній пісні. А твій батько швидше за все простий дядько. В інтелігентного вигляду дівчат татусі саме такими частіше й бувають. Може, і жигуліє. Бовтур. Я бачив її в образі серйозної самотності, але тільки на хвильку. Далі знову немінлива, безтурботна і товариська. Я розпитував, хто є хто в диких абрикосів. Відповідали, що Галя з Маратом – соло, Андрій – з гітарою. Тексти пишуть потроху усі, хіба що Андрій трохи аранжує, він комп'ютерник. Перші двоє навчаються. Зіграй щось своє. Після Богдана Ванда причепилася до мене. Почуєш на виступах. Чому? Карамболем заступився Гацкевич. Соромиться видавати таємниці. Та ну... Під вікнами другого поверху з'явилися знайомі торговці Шумалю. Дівчатам через три номери на щось натякали. Мабуть, розбити вікна. Я насторожився. «Здається, Олені», – пояснила Галахова і лишилася незворушною. «Це не ті водолази-рятувальники зі світязя?» Гацкевич придивився з балкону. «Ага, і мені повіли щодроворуби. Добре заробляють на смереках». Е, «Е, на смереках у Луцьку? І коли встигають вигадувати?» «Такі можуть і щось зробити зле», – висловив я свої побоювання. «Та ні», – заспокоїв Богдан. «Їм, аби перепихнутися». Гацкевич, чого не було з раніше, на ці слова увагу не звернув. Але місцеві, либонь, виявилися не такими вже сміливими, бо незабаром з піди вікон відійшли і спокійно закурили. Я був того досвіду, згідно якого розпусту чи інші людські слабкості можна як появити, так і прямо фізично змити, надалі вже уникаючи. Важче інше витривати та видалити ті отруйні наслідки з хитрозплетінь волокон у місках, з ланцюжків нервових клітин, з відростків або з'єства душі вдається хіба що з допомогою любові. Десь половині другої до кімнату вірвалися на храпості бердичівських хлопців і запропонували погуляти на дворі. Я не пішов. Розговівшись власною бесідою ще на балконі, я, йдучи з Яною окремо від інших, знову повернувся до питання, хто вона. Це неважливо. Вулиця нам теж нічого не показала. Глупа ніч, яка позбавила нас більшої частини ватаги, тому, коли у готелі підпилий Богдан повернув спати, ми всілися у холі на диванах у трьох, разом з Вандою. Не дивлячись, що зійшлися, як люди творчі, я та Яна все-таки сприймали одне одного вже поза тим. Вандіж морочили голову тим, що ми не любимо співваної поезії «Сорі, мала». Придих Яни Оливковий. На кінці щирих звуків у горлі щось трішки ламається гірчинкою. Ну, то розказуйте про своє кохання перше або невдале. З цими словами Ванда почала ритися у своїй сумочці.